Так споживали вечерю, в Господі вони за столами. Чутка вісниця бистра тим часом по місту ходила, долю страшну і смерть женихів розславляючи всюди. Тільки почувши про це, із зойком і тужним стогнанням всі почали звідусіль перед дім Одісея збігатись. Трупи убитих виносили з дому і ховав свого кожен, тих же, хто з інших країв розіслали по інших домівках, всіх одвести у швидких кораблях, рибакам доручивши, та й подалися на площу гуртом із засмученим серцем. А як зійшлися на площі і всі звідусіль позбирались, став перед ними. Евпейт посередині й слово промовив. Біль невимовний лежав на серці у нього за сина, за Антіноя, що першого вбив Одіссей Богосвітлий. От він звернувся до них, проливаючи сльози, й промовив. Друзі, лихо страшенне намислив цей муж для Ахеїв. Вивіз від сіль в кораблях багато мужів благородних, і погубив містки, кораблі, погубив і людей він, а повернувшись тепер, повбивав кефаленян найкращих. Ну ж, бо раніше, ніж устигне, він швидко пілос укритись, чи в богосвітлу еліду втекти, де владарять епеї. Вийдем на нього, інакше ганьба нас окриє назавжди. «Сором нам буде тоді в усіх поколіннях прийдешніх, як за дітей ми своїх і за рідних братів на убивцях не помстимося. Зовсім немило тоді б мені стало і жити, волів би я швидше умерти і зубитими бути. Отже, ходім, щоб не встигли вони через море податись». Так, говорив він крізь сльози, – і жаль охопив всіх Ахеїв, близько до них підійшли Медонт і Ает божественний, що лише покинув їх сон, з Одіссеївих вийшов в покою. Стали вони посередині, і дуже усі здивувались. Сповнений мислей розумних Медонт до присутніх звернувся. «Слухайте слова мого, ітакійці!» Не проти, волі, вічних богів, Одісей, наважився таке учинити. Бачив я сам безсмертного бога, який з Одісеєм поруч стояв і на вигляд був зовсім на ментора схожий. Хтось із безсмертних богів, то з'являється лише Одісею, щоб підбадьорить його, а то женихів по Господі, Жахом пойнятих ганяє, і ті купами падають долі. Так говорив він, і острах блідий усіх огорнув їх. Словом звернувся до них, Аліферс герой постарілий, масторів син, і вперед, і назад він один лише бачив. З наміром добрим до них він почав говорити й промовив Слухайте всі і ці, що маю вам нині сказати, тільки з нікчемності вашої все оце сталося, друзі. Ментора ви, людей, вожая, та й мене не схотіли слухати і від безглуздя дітей не стримали ваших, що у глупоті з страшного накоїли лиха. Все сплюндрувавши майно та безчестячи вірну дружину, знатного мужа, якому, гадали ви, вже не вернутись. Хай же тепер буде так, послухайте ради моєї. Ні, не йдім, щоб нещасть і ще гірших собі не накликать. Так він сказав, і з криком великим із позривались, Більшість присутніх, хоч решта, проте, на місцях залишилась. Не до мова була їм. Вони за Евпейтом хотіли іти, і зразу всі кинулись зброї шукати. А після того, як тіло блискучою міддю окрили, знову юрбою вони перед містом зібрались просторим, їх вожаєм був Евпейт, у дитячим своїм безрозсудстві думав за смерть свого сина помститись, але не судилось вже повернутись йому. Знайшов там свою він загибель.